Читайте українською із користю та задоволенням. 274 епізода із життя у Інстона Черчилля. Автор Патрік Делафорс. Патрік Делафорс отримав освіту у Вінчестерському коледжі. Під час Другої світової війни служив командиром роти Королівського кінно артилерийського полку 11-ї Збройної дивізії у Нормандії. Був двічі поранений, згадувався у офіційних повідомленнях та був нагороджений бронзовим хрестом «Оранж-Насау». Після закінчення служби працював постачальником портвейну, відкрив рекламне агентство у Нью-Йорку, а потім став професійним письменником – працюючи переважно над творами на історичні або воєнні теми. Про Сера Уінстона Черчилля написано багато творів, проте небагатьом із них вдалося відобразити сутність цієї людини настільки багатогранно. Тому книгу Патріка Де «274 епізода з життя Уінстона Черчилля» чекали давно. Серед величезної кількості і добре відомих історій та спогадів про Черчилля, більшість з яких є, скоріше легендами, ніж фактами, можна просто не згадати, що для нації і її союзників він був не просто лідером, що надихає, та головою уряду. Не дивлячись на багаточисленні та різноманітні успіхи, Останній прем'єр-міністр Великобританії воєнної епохи був звичайною людиною зі своїми фобіями, схильностями помилятися, складним характером, егоцентризмом, марнославством, які так часто супроводжують величну особистість. Імпульсивний, іноді похмурий, часто неврівноважений, він жив яскравим і насиченим життям, яке не обмежувалось діяльністю у парламенті. Мандрівки із коханою дружиною Клементіною на яхті, яка носила назву «Чарівниця» і належала адміралтейству. Чистокровні коні, що були вирощені для перегонів, ігри у гольф, розваги з друзями та родиною. Все це і багато інших фрагментів, описаних у книзі 274 епізоди із життя Уінстона Черчилля. Книга написана простою мовою, з любов'ю. Колекція історій Патріка Делафорса відкриває багато маловідомих граней цієї яскравої особистості і його неординарного життя. Книга являє собою одночасно скарбничку анекдотів і спогадів, спробу проникнення у багатий внутрішній світ Черчилля. Опис його дещо саркастичного, але чудової дотепності. Книга спирається на матеріали із маловідомих джерел. Ця книга назавжди залишиться свідоцтвом його видатних і, мабуть, неоціненного вкладу у розвиток сучасного світу. Фельдмаршал лорд Алан Брук писав про Черчилля. Спогади про п'ять років близького спілкування із найвеличнішим лідером воєнної епохи у контексті сучасності я піднімаю на поверхню глибоко відбиті у моїй пам'яті враження, які справив на мене цей безсумнівний геній, сміливість духа, незвичне почуття гумору, здатність вселяти повагу, захоплення та відданість, та велику прихильність у серцях тих щасливців, яким довелося близько з ним співпрацювати. До самої смерті я буду вдячний Господу Богу за те, що Він дав мені можливість спілкуватися з цією легендарною людиною на протязі стількох років. Велика людина своєї епохи Уінстон Спенсер Черчилль роки життя 1874-1965 був одним із найвеличніших англійців усіх часів, справжнім представником британського відродження. Історичні монографії та хроніки приховують його таланти та видатні здібності, розповідаючи про Черчилля лише як про солдата, політика, письменника, оратора та державного діяча. Проте він був винахідником, пілотом, соціальним реформатором, азартним гравцем, майстерним мулером, власником бігових скакунів, садівником, прекрасним гравцем у поло, вершником, талановитим художником, батьком сімейства, обожнював котів і умів пристрасно кохати. Можливо, про деякі із перерахованих особистих якостей читач дізнається вперше. Відомо, що Черчиллі ведуть свій рід від генерала Джона Черчилля, першого герцога Мальборо, який виграв битву при Бленхеймі, Рамільї, Одинарді та Мальплаку. З будь-якого біографічного джерела про ексординарну особистість, якою є герой нашої оповіді, є свідчення про те, що батьком Черчилля був лорд Рендольф – талановитий, але гордовитий та безкомпромісний політик, і батько, що його матір'ю була красуня-американка Дженні, у дівочості Джером, яку син порівнював із вечірньою зіркою, а дружина Вінстона Черчилля була чарівна і мудра Клементина, вродженка Хозьєр, яку чоловік ласкаво називав Місіс Грімалкін. Кет або «Мадам Кицька». Першу славу у воєнній та журналістській кар'єрі Черчилль здобув після своїх подвігів під час Англобурської війни у Південній Африці, завдяки яким він став воїстину національним героєм. Як молодий гусар, він хотів запаха пороху і мріяв про нагороди, пробираючись під вогнем на кубі, приймаючи участь у операції на Малаканському перевалі, у битвах при Омдурмані, Антверпені, Успіонкоп, Пластерс і пізніше під час Лондонського Бліцу, висадки військ союзників у Нормандії, Неаполі та під час переправи через Рейн. Як непересічний політик, Черчилль також прославився дуже рано. З 24 років і до кінця свого життя він був членом парламенту, приймав участь у 17 виборчих і інших політичних компаній і був на декілька важливих міністерських посадах. Перебуваючи на посаді міністра внутрішніх справ, він втілив в життя багато важливих соціальних законопроєктів і реформ, рішуче пригнічував страйки, був безпосереднім свідком облоги на Сідней Стріт і доклав значних зусиль для мирного врегулювання ірландського питання. У 1911 році Черчилль доєднався до Комітету імперської оборони і склав меморандум, який певною мірою попередив сценарій військових подій у Європі. Перебуваючи на посаді першого лорда Адміралтейства він перевів кораблі Королевського воєнно-морського флоту з вугільного палива на нафтове, збільшив кількість зброї на лінкорах і обсяг будівництва нових військових суден. Крім того, він розробив детальну концепцію майбутнього бронетанка HMS Centipede. Створення та транспортування відомих штучних гаваней, які успішно себе зарекомендували у Нормандії у 1944 році також його заслуга. Незабаром Черчилль стає канцлером герцогства Ланкастер, а потім у 1917 році його призначили міністром збройних сил. На цій посаді він об'єднав зусилля британської, французької та американської армій і збільшив кількість авіаційної техніки, необхідність якої значно зросла на протязі останніх півтора року Першої світової війни. У 1919 році він стає госсекретарем із воєнних питань і міністром авіації, і терміново демобілізує 3 мільйона військовослужбовців, щоб уникнути конфлікту, який наростав. У перервах між війнами він виконував обов'язки міністра у справах колоній, намагався вирішити ірландські і середньоазійські питання, у тому числі проблему з Іраком. Із 1924 по 1931 рік Черчилль опиняється на посаді канцлера казначейства – міністра фінансів. У цей період Британія приєдналася до золотого стандарту, що опісля виявилося помилковим рішенням. У 1938 році Черчилль повертається до Адміралтейства і у військовий час із травня 1940 по червень 1945-го стає прем'єр-міністром, завдяки чому здобуває усесвітню популярність. Він підтримує тісні зв'язки із президентом Америки Рузвельдом, вступає у доволі небезпечний альянс зі Сталіним, зустрічається із ним у Москві і у Ялті. У червні 1945-го він полишає свою посаду і як член парламенту виступає із промовою, у якій попереджує світ про ту небезпеку, яка виходить через умовну залізну завісу від комуністів, що осягає мертвою хваткою пів Європи. В своєму улюбленому маєтку Чартуел Черчилль проявив себе як Справжній фермер, він був вмілий муляр, створював озера, формував мальовничі галявини, розводив тварин, займався благоустроєм особняка і, звісно, малював. У 1951-му він знову посідає пост прем'єр-міністра і не полишає його до 1955-го. І лише у 1964 у 90 років, Черчилль покидає парламент. За всю історію Великобританії навряд чи можна назвати такого яскравого політика, який був на стількох відповідальних посадах, яким був Уінстон Черчилль. Третю причиною його популярності стала його журналістська і письменницька діяльність – у 21 рік він уже писав статті для багатьох національних газет. У своїх перших книгах, що видавались із 1898 року, він розповідає про війни із Північно-Західною Індією, Єгиптом та Південною Африкою, у яких приймав сам участь. Його перу належить також роман, який так і залишився єдиним твором такого масштабу у його літературній спадщині. Крім того, він публікував біографії батька, лорда Рендольфа Черчилля, і свого предка, першого герцога Мальборо, які користувалися великим успіхом у читачів. Більш пізні праці принесли Черчиллю загальне визнання і колосальні матеріальні здобутки. Зокрема, написана ним історія Другої світової війни. У 1953 році йому було присуджено Нобелевську премію за досягнення у сфері літератури. Черчилль був відомий і своїм неочікуваним переходом у Палаті громад із табору консерваторів до лібералів, не менш дивовижним було повернення уряди Торі. Він жив як паша-аристократ, постійно оточуючи себе неординарними особистостями, серед яких можна назвати Макса Бівербрука, Брендона Брекена, Ліндемана, професора Смітта, опісля лорда Біркенхеда, а також слугами секретарями, водіями, охоронцями, говернантами його п'ятьох дітей і неодмінними гостями – політиками, журналістами, генералами і зірками кінематографу. Уінстон та Клементина ретельно слідкували за тим, щоб на їх столі завжди були вишукані частування – шампанське «Пол Роджер» та кубинські сигари, для підтримки іміджу Паші. На протязі тривалого сумісного життя чоловік і дружина обмінялись більш ніж 1700 листівками, які потім були відредактовані та опубліковані їх донькою Мері Суанс. У побуті Уінстон був авторитарним, тому Клементина намагалась викласти йому свої раціональні доводи на папері. Кожне із таких листів – підтвердження ніжності і турботи цієї щасливої люблячої пари. Їх листування містить велику кількість лагідних прізвиськ, якими вони наділяли одне одного своїх дітей і друзів. Поряд із підписом внизу листа вони, зазвичай, малювали силуети собаки та кішки. Клементина давала чоловіку неймовірно мудрі поради щодо громадських та політичних питань, щодо ведення домашнього господарства. Іноді вона дорікала чоловікові за те, що він був занадто суворий зі своїми однодумцями. Коли Вінстон знаходився за кордоном, у відрядженнях Клементина за його проханням підтримувала відносини із деякими міністрами, генералами і адміралами, особливо якщо політична кар'єра чоловіка знаходилась під загрозою. Часто обідала або вечеряла із прем'єр-міністром дня. Вона була прекрасною, люблячою дружиною, яка вміла впоратись із імпульсивними, вчинками і імперськими звичками Черчилля. Ця книга містить декілька сотень епізодів, які відзеркалюють різноманітні аспекти життя «Подружжя Черчилль», які описують їх родину, друзів і ворогів, а також запаморочливу кар'єру самого Уінстона Черчилля. Невіглас із мюзікла Лорд Рендольф Черчилль був молодшим сином 7-го герцога Мальборо, нащадком генерала Джона Черчилля, легендарного переможця битви при Бленхеймі, Рамільї, Оденардії і Мальплако. Рендольф отримав славу як один із найбільш скандальних представників королівської свити, азартний гравець Гульвіса та прихильник безпутних вечірок. Йому подобалось, коли його розважали акробати, жонглери і дресирувальники тварин. Він не уявляв своє життя без перегонів, а на полюванні безстрашно мчав на коні, не відстаючи від гончих псів. Невтомний мандрівник Рендольф полював на левів у Африці, а у свої мандрівки він, як правило, брав із собою камердинера та свинцеву труну на всякий випадок. Рендольф Черчилль став членом парламенту у 1874-му, сформував так звану четверту партію, був державним міністром Індії, а потім міністром фінансів Великобританії, намагався. Отримати посаду прем'єр-міністра Він зовсім не мав навичок культурного ведення дискусій І через його образливі і епатажні висловлювання у нього майже не було симпатиків Рендольф був до того ж опортуністом, що скоріше за все було сімейною рисою Лорд Черчилль отримав прізвисько «Невіглас із мюзікла» а карикатуристи зображали його карликом із випученими очима, пишними вусами, круглою головою у яскравому костюмі та циліндрі, що з'їхав набік. Він був схожий на Гольвісу із вищого суспільства, ким насправді і був. Уінстон обожнював свого батька, втім на відстані. Рендольф був воістину батьком вікторіанської епохи – стриманим, гордовитим і дуже вимогливим до свого нащадка. Збанкрутілий нью-йоркський аферист Дженні Джером матері Вінстона Черчилля було 19 років, коли вона познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком Рендольфом – на королівській регаті у серпні 1873 року, 15 квітня 1874, вони повінчались у Парижі у церкві при британському посольстві. Леонард Джером, батько нареченої, був вихідцем із старовинної родини, що притримувався традиції кальвінізму. І що значно вплинуло на його світогляд і пояснювало багато із його вчинків. Він жив у Нью-Йорку, де зміг заробити деякі заощадження, а потім промотати їх під час гри у карти. А також у кінних перегонах. У нього було два іподрома. а ще він тринькав гроші під час розваг із півачками із оперетти. Батько Рендольфа, сьомий герцог Мальберо, назвав Джерома свого нового родича збанкрутілим аферистом із Нью-Йорка. Вечірня зіронька Для маленького Вінстона мама була вечірньою зіронькою. Не дивлячись на те, що мати і син завжди підтримували одне одного у складних ситуаціях, їх відносини все ж були дещо відстороненими. Джені була красуною із чорним волоссям, енергійною і живою дівчиною, що виросла при імператорському дворі у Парижі. Вона впевнено трималася у сідлі, прекрасно грала на фортепіано, обожнювала відвідувати виставки та музеї. Джені вела до Марнотратний спосіб життя, що часто оберталось для Рендольфа черговими боргами. Вони розважались по-королевськи у своїх домах на Курзон-стріт, на чарльз стріт і в Дубліні, частим гостем яких був принц Уельський. Пізніше мати дуже допомагала Вінстону під час просування його військової та журналістської кар'єри. Погляд пантери. Едгар Вінсент, перший віконт Дабернон, так описав свої враження від першої зустрічі із Джені, матір'ю Черчилля. Це було в резиденції віце-короля у Дубліні. Вона стояла зліва від входу у зал. Намісник сидів на підвищенні у далекому кутку зали в оточенні... Булискучої свити, але очі присутніх були спрямовані не на нього і його дружину, а на смагляву тиндітну дівчину, що стояла дещо збоку від оточуючих. Здавалось, вона була з іншого світу, така сяюча, чуттєва, що випромінювала таємниче світло. Діамантова зірочка у волоссях – її найулюбленіша прикраса – здавалась не такою яскравою, як сяйво її розумних очей. У її погляді було щось від пантери – сміливість, рішучість, швидка реакція і в той же час незвичайний розум та відчуття гідності. Дивовижно гарненький хлопчик у 1874 році на політичній арені Великобританії головними фігурами стають Гледстоун та Дизраєлі. Ішов 38-й рік правління королеви Вікторії. Торгові шляхи охороняв доблесний британський флот. Над Британською імперією і її союзниками завжди світило сонце. Колоніями керували віддані молоді мужі, і у світі встановився відносний мир. За один пені можна було купити пінту пива, а 50 свіжих яєць коштувало всього лише шилінг. 30 листопада у леді Рендольф Черчилль, уродженої Джанет Дженні Джером, у палаці Бленхейм, сімейному маєтку, Черчилль біля Вудстока. У графстві Оксфорд народився син, якого назвали Уінстон Леонард Спенсер Черчилль. Лорд Рендольф із гордістю написав матері Джені. Всі говорять, що хлопчик дивовижно гарненький, у нього темні очі і волосся, він виглядає доволі міцним. Не дивлячись на те, що народився раніше за термін. Вумані, мій дорогий Уїні. Батьки вікторіанці були доволі далекі від своїх дітей, покладаючи усю роботу про них на піклування домашньої прислуги, а пізніше віддавали їх до школи закритого типу. Елізабет Н. Еверест, яку у родині Черчилль називали Вум або Вумані, була нянею Уінстона. Він лагідно називав її Вумані, а вона зверталась до нього не інакше, як мій дорогий Уїні. На початку 1875 року, у віці 42 років, вона з'явилася у їх будинку, щоб замінити йому батьків і стати найближчою людиною – та довіреною особою. Виявивши на тілі хлопчика сліди від тілесних покарань, які практикувалися у ескоті першій школі Уінстона, вона запевнила леді Рендольф негайно перевести її улюбленця у інший учбовий заклад. Пізніше, коли Уінстон вчився у коледжі Героо, леше няня регулярно приїздила до нього. Він – не соромився знайомити її із друзями, говорячи, що це його годувальниця. Їх переписка розкриває віддані і теплі стосунки, які збереглися до кінця її днів. Одного дня няня написала своєму колишньому вихованцю «Моє бідне, дорогоцінне ягнятко, як же я хочу тебе обійняти! І хоча ти не ідеальний, я все одно дуже тебе люблю. Елізабет не стало у 1895 році. У Інстон зі своїм братом Джеком не лише прийшов на її похорон, але й встановив надгробок на її могилі і щиро шкодував про її смерть. Казкова принцеса із діамантовою зірочкою Батька лорда Рендольфа, герцога Мальборо, прем'єр-міністр, призначив на посаду віце-короля Ірландії. Рендольф був розчарований таким призначенням. Він вважав себе відкинутим королівським двором. Він намагався впливати на принца Уельського, посилаючись на свої близькі стосунки із леді Елесфорд – і стверджував, що англійська корона йому забезпечена. Світське суспільство стало уникати родину Черчилів, і на початку 1877 року вони знайшли заступництво герцога у Дубліні, особистим секретарем якого і став Рендольф. У книзі «My Early Life» – «Моє раннє життя» 1930 року Черчилль так, описує свою матір на полюванні у Ірландії: Амазонка, що сидить на коні, в одязі, що обтягує стан та забризканому багном, але така велична та, що випромінює світло, наче казкова принцеса. Вона завжди носила у волоссях діамантову зірочку. У 1880 році, у Дубліні, коли Уінстону було 5 років. На світ з'явився його улюблений молодший брат Джон Стрейндж Спенсер Черчилль, якого звали Джеком. ЖАхіття освіти. Основи освіти Уінстон отримав у маєтку Літл Лодж, що недалеко від резиденції його батька. Місіс Еверест знайшла для хлопчика книгу із назвою. Читання без сліз, щоб допомогти Уінстону зробити перші кроки на такому тривалому шляху до знань. Няня показала своєму вихованцю літери, але маленький Черчилль був не у захваті від уроків, він не хотів навчатися, йому було нудно. А коли з'явилась зловісна особа, яку відрекомендували як гувернантка. Уінстон взагалі утік від неї і намагався сховатися у Дублінському лісі, але його скоро знайшли і привели додому. Підступні завдання Маленький Уінстон був у віччаї. Мало того, що осягнути абетку і навчитися складати слова було непросто, говернантка до того ж, Наполягала на вивченні елементарної арифметики. В Уінстона зовсім не було часу ні на ігри у дитячій, де на нього чекали біля тисячі олов'яних солдатиків, ні на цікаві заняття у саду. Тепер потрібно було навчитися вирішувати ці підступні математичні завдання. Природно, що Дженні була на стороні говернантки. Життя здавалось хлопчику несправедливим. Щасливе дитинство Коли Вінстону було неповних вісім років, його відправили у підготовчу школу Сент-Джордж в Ескоті, директором якої був високий, манірний чоловік із бакенбардами, що стирчали на Всебіч. Справжнісінкий деспот. Школа була створена за зразком учбового закладу у Ітоні. Клас із десятих хлопчиків, басейн та просторі майданчики для ігор. Викладачі-магістри, які одягались у мантії, та академічні головні убори. У Інстон був не найздібнішим учнем. Майже усі дитячі роки, аж до семиріччя, він провів у дитячій в оточенні таких прекрасних іграшок, як паровоз, чарівні ліхтарики та солдатики. Не дивно, що семи чи восьми годині заняття здавались йому неймовірно нудними і нецікавими. До того ж Уінстон був доволі проблемною та недисциплінованою дитиною. Від школи він очікував пригод і розваг з однокласниками, а насправді – його часто били різками за непослух, як він міг любити школу. Поезія, верхова їзда і плавання. Викладачі школи сен Джордж в Естоні оцінили успіхи Уінстона з географії та історії на дуже добре, і з французької мови та літератури майже добре. Опісля не зовсім вдалого початку правопис і навики письма значно покращились. Зі спогадів Черчіля найприємнішим заняттям для нього у ті часи було читання. Після того, як леді Рендольф знайшла сліди відрізок і вирішила перевести сина у інший заклад, Уінстон продовжив отримувати освіту у невеликий і менш престижній школі в Хові, якою керували дві старі діви – сестри Кейт і Шарлотта Томпсон. Тут він отримав можливість вивчати саме те, що йому було по-справжньому цікаво. Це була французька мова, історія, поезія, плавання та верхова їзда. У березні 1886-го 11-річний Уінстон – знеміг від запалення легень. Сімейний лікар доктор Робсон Рус відправляв леді Рендольф щоденний звіт про стан здоров'я хлопчика. Уінстон потрохи одужував, грав на фортепіано на шкільних концертах, грав роль у п'єсі «The Микада і умовив маму брати уроки гри на віолончелі. Його батьки так ні разу і ненавідали його, не дивлячись на те, що вони обидвої були у Брайтоні зі своїми справами. Хрещена мати Лаура, графиня Уілтон, донька Уїльєма Рассела, дружина заможного землевласника і близького товариша родини Черчиллів, потоваришувала із юним Уінстоном. Кожен тиждень вона висилала йому по два фунта на кишенькові витрати зі свого маєтка хеч, що на околицях Вінзора, а також фрукти та іграшки зі свого маєтку, розташованого на французькій рів'єрі. Її листи до нього починались зі слів «Дорогий Уінстон» і закінчувались із безмірною і ніжною любов'ю, Хрещена, мама Лаура Уілтон. Книги. Найбільше задоволення. І з того самого моменту, як батько подарував у книгу Роберта Льюїса Стівенсона Остров Скарбів, хлопчик захопився читанням. Пізніше він згадав, з яким неймовірним задоволенням. Він прочитав цю книгу, не дивлячись на те, що таке задоволення немало дивувало його вчителів. Як могла дитина тяжіти до такого серйозного чтива і одночасно мати такі обмежені успіхи з інших дисциплін? Черчиллю було 9,5 років. Він нарешті вивчив грецьку абетку, але не міг написати жодного рядочка латиною. У той же час він перечитав копії царя Соломона Генрі Райдера Хагарта 12 разів. Опісля прочитав історію громадянської війни у США генерала Уліса Гранта. Він віддавав перевагу пригодницьким романам. Серед найулюбленіших авторів був Ред'єр Кіплінг, Роберт Льюіс Стівенсон, Форестер, із його морськими пригодами – сер Вальтер Скотт. Пізніше він став прихильником творчості Шарлотти Бронте, Гідемо Пасана, Сомерсета Моема та Генрі Філдінга, особливо його Тома Джонса. Набагато пізніше Черчір відкрив для себе такі шедеври, як «Діти герцога», автор Тролоп і 1984. Автор Джордж Оруелла. Він міг на пам'ять цитувати довжелезні уривки із творів Лонгфеллоу, Мільтона, Маколея та Байрона, а також уривки із книги засадника поезії «Нісенітниць» Едварда Ліра. Звичайне британське покарання – коледж Херроу. Лорд Рендольф порадився із друзями і для подальшої освіти вирішив віддати сина у коледж Херроу. Директор коледжу Велдон прийняв у Інстона, не дивлячись на ганебні результати екзамену з латини. Зі спогадів самого Черчилля, окрім його прізвище праця праці складалось із декількох чорнильних плям. І 17 квітня 1888 року у віці 13 років він був зарахований у клас містера Девідсона. Єдине, що із задоволенням вивчав Уінстон – це була англійська мова. Тут маленького Черчилля навчали структурі правильних речень – і опісля ці навики дуже йому знадобились. Знання з інших дисциплін були досі посередніми. Замісник директора коледжу писав матері Уінстона. Його погана пам'ять, неуважність, необов'язковість та негідна поведінка змушують мене просити вас серйозно поговорити із вашим сином Щодо цієї теми. Але у поведінці хлопчика нічого не змінювалось. Він вступив у військовий клас, виграв змагання із фехтування серед учнів ескота та виступав від коледжу на змаганнях із плавання. Потай від усіх завів собаку у будинку на Вест стріт. Отримав приз коледжа за декламацію 1200 рядків із книги «Маколея. Пісня стародавнього Риму» і міг на пам'ять цитувати довжелезні монологи із п'єс Шекспіра. Він завжди був у боргах, йому ніколи не вистачало кишенькових грошей. Лицарські поєдинки коли Уінстон навчався в Хероо під час канікул у будинку лорда Рендольфа, він зустрів багато відомих політиків того часу. Він став свідком щирих політичних дискусій та дебатів між такими впливовими державними діячами, як Артур Чемберлен, Едвард Карсон, Артур Бальфур, Асквіт та Лорд Розбері. Воістину вражаюча компанія. Черчилля захоплювали і надихали ці зібрання. Обмін думками, полеміка, великий світ великої політики справив на нього незабутні враження. Не дивлячись на те, що часто теми дискусій були доволі гострими та атмосфера накалялася до межі, Учасники словесних змагань завжди зберігали коректне та поважне ставлення один до одного, що без сумніву, вплинуло на формування характера молодого Уінстона. Пізніше він порівнював зустрічі у будинку свого батька із лицарськими поєдинками. Вірний прихильник Восени 1892 року у лорда Рендольфа відбулася розмова із юним Уінстоном у їх будинку в Нью-Маркеті. Одна із тих рідкісних розмов між батьком і сином у родині Черчиллів. Уінстон, якого у недалекому майбутньому очікувала кар'єра військового, побачив у зазвичай мовчазному батькові талановитого та переконливого оратора. Однак Черчилль згадував, як по завершенні тієї пам'ятної розмови лорд Рендольф попросив його бути поблажливим до нього, чиї дії неправильно сприймались і трактувались оточуючими, викликаючи суперечки та різного роду розбіжності. Таке сприйняття Сера Рендольфа суспільством ніяк не відбилось на ставленні Уінстона до батька, який незмінно залишався вірним його прихильником, відданим сином такого собі складного батька. Солдат кавалерії. Після трьох років навчання у військовому класі коледжу Героо Уінстон Вирушив на курси до капітана Джеймса на Кромвель-Роуд у Лондоні для підготовки до вступу у Королевську військову академію у Сент-Херсті. У нього вийшло вступити в академію із третьої спроби у 1893 році. Уінстон був 95-м із 389 кандидатів. Для зрахування у піхоту йому не вистачало 18 балів. Це означало навчання у кавалерійській частині, що в свою чергу передбачало додаткові витрати для розгніваного лорда Рендольфа – 200 фунтів щомісячно в якості сплати на утримання коня та екіпірування. У Інстон був у захваті від думки про те, що буде нести службу верхи, що у нього буде свій кінь. До того ж, форма кавалериста виглядала більш привабливою, ніж форма піхоти, і коштувала дорожче. Лорд Рендольф призначив своєму сину щомісячне утримання у розмірі 10 фунтів стерлінгів і сплачував його рахунки у кравця та перукаря. Герцогиня Фенні, бабуся Уінстона, також виділяла йому 20 фунтів на місяць. З часом він став власником двох строєвих коней, декількох гончих для полювання і, звісно ж, улюбленого поні для гри у поло. Слабка команда Курсант Королівської військової академії Сенхерста Уінстон Черчилль вивчав тактику, військове керування, строєву підготовку, гімнастику і верхову їзду. Строєву підготовку в академії він не любив, його навіть зараховували до слабкої команди новобранців із посередніми здібностями які потребували проходження коректувального курсу на протязі кількох місяців. Верхова їзда напроти додавала Черчиллю великого задоволення. Коні викликали у нього почуття захоплення. Він і його друзі часто брали на прокат коней у місцевій стайні і могли годинами скакати околицями або влаштовувати скачки із перепонами. І хоча жорстка дисципліна і надвисокі вимоги до навчання у академії неабияк обтяжували Черчилля, він всерйоз зацікавився тактикою і польовою фортифікацією. Батько порекомендував йому ознайомитись із певними працями на військову тему – у тому числі і з книгами «Військові операції», «Хемлі», «Піхота», «Тактика ведення вогню», «Мейна» і іншими працями про багаточисленні війни, зокрема про франко-пруську і американську громадянську війну. Печера Алладіна у 1893 році Уінстону Черчиллю виповнилося 19 років, і він нестримно намагався потрапити на війну, все одно на яку. У книзі «Ранні роки мого життя» він розкаже про своє прагнення взяти участь у військових діях, згадуючи, що світ йому здавався спокійним і гармонійним у якому вже більше немає місця великим героїчним подіям і бойовим подвигам. І все ж він розумів, що залишалися ще такі невеличкі куточки світу, де жили дикуни, наприклад, афганці або дервіші Судану, які могли викликати військові дії, у тій же Індії, Могло відбутись повстання. Цієї війни йому не знадобилось довго чекати. У грудні 1894 року Уінстон опинився серед восьми кадетів, які були відібрані зі 150 вихованців академії, і перед ним, як печера Аладдіна, відкрився величезний і невідомий світ. Його батько, який нерідко критикував юного Черчилля за безтурботний та легковажний спосіб життя, дожив до цього тріумфального моменту. Лорд Рендольф помер 24 січня 1895 року. Молодий Франт та четвертий гусарський полк 20 лютого Уінстон Черчилль був призначений у 4-й гусарський полк, який був нагороджений Христом Вікторії за участь у Кримській війні і отримав визнання через успішні битви при Калавері, Саламанці, Альмі і Балаклаві. У гусарській формі молодшого лейтенанта Черчилль Нагадував молодого та завзятого Франта Темно-синій мундир, що сидів по фігурі Із штеньми з лампасами Вишукані золоті аксельбанти Облямовані мережевом Манжети та комір Позолочені ремені схрещені посеред грудей Кобура на лівому боці Лаковані чоботи із вигнутими шпорами, і чорний замшевий кімер був завершенням цього військового вбрання. За все це обмундирування і необхідні аксесуари Черчилль сплачував 6 років. Рік для військовослужбовця складався із 7 місяців тренувань влітку і 5 місяців зимової відпустки. В 1895 року 4-й гусарський полк перемістився у Хемптон-Корт, і Черчилль, який жив вдома зі своєю матір'ю, яка стала вдовою, їздив у казарми на метро, віддаючись усім тим радощам, які Лондон відкривав заможному вихідцю із аристократичної родини, він був помічений у декількох скандалах, втім вони не мали особливих наслідків. Уінстону також подобалось грати в поло у Верлінхемі та Рейнлазі, де він демонстрував перші успіхи у цьому виді спорта, який посяде таке важливе місце у його житті. Опісля Черчилль стане першокласним гравцем у поло. Порох, ром, сигари і сієста. Фортуна посміхнулася молодому гусару у кінці 1895 року. Він став свідком військових подій і здобув своє друге покликання. Почалась його журналістська кар'єра. Разом зі своїм другом Реджинальдом Барнсом Черчилль отримує Дозвіл бути спостерігачем у воєнній компанії на Кубі, у якій маршал Мартінес Кампос, який керував іспанською окупаційною армією, намагався виявити і знищити повстанську армію. Після прибуття у Нью-Йорк Черчилль і Барнс відплили в Гаванну, де приєднались до іспанської колони поблизу охопленого лихоманкою міста Санкті Спірітус. Протягом декількох тижнів вони безцільно блукали у тропічних лісах, іноді потрапляючи у перестрілки. Одного разу вони потрапили під вогонь під час вилазки повстанців, яким вдалося сховатись, не дивлячись на зусилля генерала Вальдеса щодо їх захоплення. У кубінській компанії, яку Черчилль називав «карибською перлиною», він нарешті зміг понюхати пороху, почути постріли, спробувати коктейль з ромом і дізнатися про переваги іспанської сієсти. Але найголовніше, він почав курити гаванські сигари і зберіг цю звичку на все життя. По завершенні кампанії у 21-й день народження Вінстона генерал Вальдес нагородив його іспанським орденом за військові заслуги. Це вкритий Емальо хрест, який був прикрашений біло-червоною стрічкою. Гонорар письменника Черчилль запропонував матері стати його неофіційним літературним агентом. Він був змушений приховувати свою літературну діяльність, оскільки офіцерам Збройних сил не дозволялося займатися комерційною діяльністю. У своїх листах до леді Рендольф він часто пересилав статті для публікації у британських газетах та журналах. У вересні 1895 року в одному із таких послань Черчилль написав матері, що не дивлячись на умови, з якими вона домовилась із The Daily Telegraph, гонорар ні в якому випадку не повинен бути нижчим, ніж 10 фунтів за статтю. Безумовно, він, окрім всього, усвідомлював, що часто поява у ЗМІ, його ім'я, може бути корисною для розвитку його майбутньої політичної кар'єри. При цьому фінансова сторона не завжди його задовільняла. Одного разу він відчув себе ображеним через дуже скромний гонорар, який йому запропонували у «Делі Хронікал» за статті, що висвітлювали події «Накриті», посилаючись при цьому на свою підтримку на відомий вислів Джонсона про те, що, так би мовити, тільки… Дурень пише «Не заради грошей». У той же час Daily Крафік сплатив Черчиллю 5 гіней – 5 фунтів і 5 шилінгів. Доволі щедрий гонорар для того часу за кожну із п'яти статей, об'єднаних загальною назвою «Повстання на Кубі». Бангалор – Сад Індії Після пригод на Кубі Черчилль збирається вирушити в експедицію на індійський кордон у складі 4-го гусарського полку. Йому вдалося налагодити добрі відносини із полковником Джоном Брабазоном, своїм командиром, ірландцем за походженням, який більшу частину свого життя служив у британській армії. У 1896 році у Дівдені, поблизу Доркінга, де проживала його тітонька Ліліан, Уінстон познайомився із сером Біндоном Бладом, досвідченим генералом, що воював на індійському кордоні. Черчилль незабаром отримує від Блада обіцянку, що той запросить його взяти участь у наступній своїй експедиції. Четвертий гусарський полк був направлений у Бангалор, центр керування колоній, що розташований на відстані двох тисяч міль від північно-західного кордону Індії. Черчилль прибув у Бомбей на борту парохода «Британія» у жовтні 1896 року. Одразу після прибуття із ним відбувся нещасний випадок. Наслідком якого став вивих плеча, травма, яка буде давати про себе знати на протязі усього його життя. Дійсно, невдалий початок. Прибувши на місце Черчилль, Редженальд Барнс, його товариш по службі у Кобінській компанії, та хьюго Барінг, розташувались у розкішному бунгало, тераса якого була прикрашена квітами та в'юнами, а в повітрі літало багато гарних екзотичних метеликів. Недарма Бангалор називали садом Індії. У цей період у Черчилля було два захоплення: поло і освіта. Іспанські кораблі. У Черчилля був невеликий дефект мови. Він неправильно вимовляв букву «С». Вінстон консультувався із багатьма спеціалістами, але ніхто не виявив у нього проблем вродженого характеру. Йому призначали мовні вправи для розвитку артикуляції. Перед поїздкою у Індію в 1896 році він гучно декламував друзям Скоромовку про іспанські кораблі. The Spanish ships I cannot see, for they are not inside. На борту корабля після вдалого 20-хвилинного виступу під час інсценування судового процесу він писав матері, запевняючи її, що цього дефекту більше немає. Вальден Томас Вальден був відданим дворецьким та камердинером у будинку Рендольфа і Дженні – батьків Черчилля. І куди б вони не від'їжджали, навіть на сафарі в Африку він їхав за ними. Одяг Черчилля до вступу у військову академію часто виглядав неохайно, і Вальден робив все можливе, щоб хлопчик завжди виглядав охайним. Дворецький на рівні з усіма приймав участь у різних заходах,